Цього разу Наді щастило. Прізвище, яким він назвався, було вельми відомим і шанованим. Але, на щастя, сам губернатор з цим родом не мав знайомства. Тому отаман міг бути спокійний, що його не піймають на вигадці. А новини про Грудського губернатора, викрадення Мелькісадека, становище війська або вісті з Росії він знав чудово і тому міг вільно у різних варіаціях імпровізувати на ці теми. Після короткої бесіди губернатор запросив гостей у трапезну, де їх зустріли пані Кшемуська і Текля. Приймачка на знак жалоби по вбитому нареченому носила тепер чорну сукню і була дуже засмучена. Пані губернаторова зустріла гостей надзвичайно привітно. Дарина хоч і не зовсім вільно, а все ж говорила по-польськи, тому за столом незабаром зав'язалася жвава розмова – Дівчина була змушена вдруге розповісти про страхіття, яких вона нібито зазнала в полоні в гайдамаків, і про несподіване своє врятування. Під час розмови пані Кшемуська кілька разів зупиняла пильний погляд на обличчі найди. Спершу отаман на ці погляди не зважав, та згодом вони потроху почали пробуджувати в його душі якесь тривожне почуття а чи не бачила мене де небудь ця пані? «Печерах або серед козаків», – подумав сам собі отаман. «От славна штука буде». Губернатор теж помітив пильні погляди дружини і спитав її. «Ядвіго, ти хіба раніше де-небудь зустрічалася з вельможним паном?» «Раніше ні, ніде, правда ж, пане?» Якось непевно відповіла Хшемуська з останніми словами, звертаючись до Найде. «Але нехай пробачить юний пан, його обличчя таке мені миле, «Голос його, погляд пронизують серце. Ох, і мій Стась нині був би в такому віці!» – зіткнувши, додала вона. «І теж чернявий, і теж був би славний лицар! О, яка щаслива та мати, що дочекалася такого сина!» Пані Губернаторова змахнула з очей мимовільну й замовкла. Душі отамана ворухнулись жалощі. Це почуття навіть обурило його. Він прагнув гартувати своє серце ненавистю і раптом жалості. «У шановної пані був син?» співчутливо запитав Найда. «Так, був, єдиний, і загинув». Зробивши над собою зусилля, відповіла Кшемуська. двіга, оближ, – перебив її губернатор. Навіщо краяти своє серце? Бог дав, Бог і взяв, – як каже пан Пробощ. Так-так, – погодилася пані, ковтаючи сльози. Але після приїзду того дивного лицаря, після того вузлика, «Не можу, не можу». «Годі, годі я двіго», – зупинився мужський дружину. «У Польщі не одне тепер материнське серце обливається кров'ю. Тому всім нам треба поки що забути свої власні жалі і думати тільки про те, як би навіки знищити тих ненависних хлопів, схизматів, котрих ми самі розплодили завдяки своїй легковажності і ніде правди діти завдяки лінощам, а вже ж лінощам і безтурботності». «Правда, правда», – з несамовитою люттю вивкнула Текля. «Усім треба забути свої жалі і думати тільки про те, як би відплатити проклятим хлопам, як би знищити ненависну схизму. Смерть їм усім, усім без пощади, без милосердя. Смерть, смерть всім, від старих до немовлят», – підхопила й панік Шемуцка. Обличчя її спаленіло, очі загорілися дикою ненавистю. «Ці вигуки викликали б найди зловтішне почуття». «Бідолашні!» – промовив Шамузький, ніжно дивлячись на дружину і приймачку. «Не крайте свого серця! Наше відважне лицарство!» – тут він глянув на Атамана. «Зуміє помститися за всі шляхетські сльози, зуміє відстояти шляхетську вольність і обернути збунтованих хлопів у безсловесне бидло, яким і призначив бути їм сам пан Бог». «Пан не помилився. Присягаюся, що ми відплатимо за всіх і за все». Палко вигукнув Найда. Губернатор підняв келих за його здоров'я. І розмова знову перейшла на останні події. Кшемуський розпитував отамана про становище в Умані, про рух залізнякових військ. Найда на всі запитання відповідав сміливо. Жінки теж з цікавістю слухали його розповідь, бо ж вона стосувалася всіх. Трапеза вже скінчилась, як зненацька в кімнаті пролунав тихий мелодійний дзвін то бив годинник, що стояв на виступі величезного каміна. Відзначаючись рідкісною красою, цей годинник одразу привернув до себе увагу Дарини і Найде. Він мав вигляд готичного собору з башточкою.